احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء اور مرسلین وعلى علیہ الطلیبین وعلى صحیحی المعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزيز الحکیم ندی سورت دا چو سے شور مقول غارو نمی دی سورت زمع زمع اصېر کې بابايان راز دي د دې سورۃ چې د دوزخ خلک باندې او د جنت خلک باندې او داله داله بارا وایو یو طرف ته غلط تاسوق الذین کفرو الی جنم ظما وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنه ظما مدار زمار په نوم باندې د دې سورۃ نوم دې سورۃ زما پنځه آیاته یا ته دی و ټول ګانلې په ماکنو کرامکه نه درسیو اما مکان مکرامه کې چې کوم سورۃ نور ادریشي وي د کلام د خپل ذات او د صفات او بیانې کافرانو سره خدای او د شرک ردی چې شرک بوتا اونې ونه, ونه خدایان کول دا نړی په کار ځکه مکان مکرامه ټول کافرانو عام چې د بل او جهان سره دار التک مسلمانانو ځال اس کاله ان تد تیر کړه ا دې ديال سوط سکالو کيسره شپچل کسان مسلمانان شي وي دمو دنينونو واره تا نو مدما کی سې عام سر کافرو مخهتاب کړه فاهان سره کافرانو دنیا دي د خدای د یوواله منګرد خدای یومم نې موږ کانو روته تم خدایانوږه د ځانې پريان دور کړو هغه لوی خدای بېمانه قاری له اولاد دی ملایکی ته د اولاد دی نو پدې کې د خدای د قدرت او د خدای د یواني او د خدای د دې خبرې چې خدای وړاندې ملي د دې بیانې د همکې خلق د حضور پاک رسالت بهنما چې په زموږ په شان تړلې د قیامت به نه وره د نو چې کافرانو سره قبول دی او د اسلام را معاصر پدې درو مزامینو ډېر زور دی د خدای د ذات او د صفاتو په باندې په خدای د هر قسمه ایب نه پات او د شریک نه پات او د اولاد نه پات او د حضور مبارک د رسالت او د حقانيت خبره او د قيامت ثبوت نازري و اکثر ذکر دي په دې سورته بسم الله الرحمن الرحیم خدای تعالی د خپل کتاب د صفت نشور اوږي تنزيل الکتاب من الله العزیز الحکیم دانا زیدیل دی دیو کتاب یعنی ده آرادتون کی بیان ده یو کتاب حصا ده نازلی دل ده یو کتاب من الله ده خرید توافره العزیز چه ده عزت وعاله ده الحکیم د حکمت نخاون ده عزت او غلبه خدا تخاظا کیچه سوگ ده کتاب نمانی چې سامونه باسک خو حکمت ده غاری چه تندگاون لزر سزا نور کی. فچانا فرمانی و انکار کولی او فورم سزا و ارکیده شو خدا توبی دروازه بندې دا بیا دا خدای دا غلوی رحمت نا خلاق وان دنیا خدای د سزا و جزا دا پارا مقرر نه دا دا عمل <سؤال> دا پارا مقرر کرده دا دیکی با پرچلی بل با د خلق و ایمان با با پزور رولی شو رکت چیو سړی دونی چې دا کافر شو د دا پسر کان را پریو با با خصو کفر وانا کہیں انده خدا غریب ایمان نه پاتې نو حکیم ده حکم خاوندې خپل مخالف لا اور نو ور قیزر ان عندنا اليك الكتاب الحق من نازل کړه کتاب یعنی ستاسو پیغمبري دا دليله دا کتاب دا یو معجزه دا. دام تا تا دا کتاب نازل کړيږي پرشتیا یعنی دا زمما طرفه نازل ولې یاوا یا مستمل په حق خبره حق مزامینو دې بنیادی مضمون سره عبادت تعبد الله عبادت کا ورته خپل پاک مخلص الهدین اخلاص کا په بندگی او طاعت کې لري یعنی په بندگی او طاعت کې خدای سره بل سو شریک کا ما او اخلاص مان صرف اغلا را کا حضور پاکو کاند او انا غتن او حق منکر الاله الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خالص بندگی خدای لخر ایگی سرچات حقتن کی اسلام به انسان قیمت چټکړی چې تببل ته اثر نه کړی به غیر دخړل ذاته او دینونو د انسان حیثیت کم کړی سپیتم ول سره کړی خرتم کړی قانتم کړی خزه تم کړتکه اونې تم کړتکه ا اسلام انسان او چتکه د ټولو مخلوقاتي سرداکه او ان ځانو سګانو او ودانو دي انسان فک تکه کاري لودي په وسیده او علا حمدا لله الدين خالص بندگی خالصه راخره را بلシャレ نه خایې او اللين اوذدی چې سوت به خدای سره نوې خایل نور سره وی سوې او جامي سره دی والذین اتخذون من دونه اولیاء اخلقنی ولی دی علا خدا نه ځان نه پاه ما ددګا دوستان حماياتيان صداقم فلاسای او وګدا مان عبدههم مونږ دې سزونه عبادت نه کوو الا یقردون الله یذلفا مگر چې نزدیکی مونږ خدا پات ته پر نزدې کټفا یعنی کاخرانم پا دی پیگی چی دا خوکانی دی دا دا دجو کرده خودوی بایی دا کانی چی دی دا شکل دی دا اکو د دا ماتما بک دا مہادیو دا پاربتی دا لاکوالی بیروالی کرشن مہارات رام چندر جی دا ملیکو دا ایسا علیہ السلام لکھا دا نو چې دی مو چې سمو تم سرخطه ته كنو داږي روح کې خوشالي ها چې روح یې خوشاله شي زمونه عبادت په مخده دربار کې پیش کې زمون په پا مخده ته سوال نه کوي هاګه پورا کوي دی وی خدای پاک دا لکه د دنیا بادشاہ چار سړې ورته نشي رسېده او د دنیا بادشاہ ملم چې سړې دین زانله سفارش غري ګوري منترش دا زمون سفارش غري ګوري موږ د دې عبادت نه کوو مګر د دې د پاره چې خدای دا تاسو پټیاوي چې دی دا, دا, تا تا دا کار کوي دا تاسو پټیاوي تا چې کله تاسو دوکه نو د ریخ بدل نه خوشاله تاسو ته تا چای چې دې دی د ویبا او آج... دې تنو پور سفارش حق د خدای په دربار کې دې چا دا چا شته چې خدای لدی سفارش قاری جبری دا کی دی سفارش هغه چا نه پاره کیدی شي چې خدای دا پاره دی اذات کوي نو سفارش وا خبر خدای سره دي کل لا شفاعت سفارش من ذي يشفع عنده الا بيزنه سوچتا چې خدای په دربار کې دا چا سفاروش کی بغیر د اجازه په خنا نه سفارشه و سفارش سکور شي چې خدای هغه اجازت ذات اجازه او خدای وی ولای اشپاون ایلا علی مانیر تا دعا اگر چا دا پارا با سفارش کولی شي چه خدای وی دل او من را خبری دا خدای پا اکتیار کری دا تاسو ته تا دا خبری چا خود دلی دک من دیوی من دا بیسی زنو زکی بادت که چیتام دا خدای دربار تا نزدی کی زمون حاجتون پیش کی سفارشیان دي تاسو ته تا چا چې چه گو تم بت سفارشی ملیکی با سفارش کی خو؟ دا خدای پا حکم او آقا چا دا پاربکی چی خدای ورطو ایدویلوکا موچی خدای دادی نمانی کری اینو دادی پا تک سنگاکا اِنَّ اللَّهَ يَحْتُمُ بَيْنَهُمْ خدای پاک با فیصلہ پی دادی خلق و پرمیانس کی هم فیهی فیختلفون پاک خبرو کی چیدوی پا اختلاف کرن خدای پا فیصلہ پا قولا پا خجتو پا دلیل دنیا کی کرنی دا خدا عمالی فیصلہ ہوئی خدا فیصلہ ہوئی بس با بس وانن با وانن کی او غنم با غنم کی دود کا دود اور پانی کا پانی ادرے گا فیصلہ ہوئی خدا عمالی ان اللہ لائی احضیخ خدا توفیق نور کئی د ہدایت من ہوا کاظبن کفا کا آغا صدیتا چی دروہ جنی پا خابرو کافری پا غیدہ زکه د په خپل ځان باندې دروازه د حق باندې پیلې تخلي دروغ وي په زړه کې منکر دي نو چې او زه د اختیار کونه خدای په اندازې خلقت توفیق ونورګي هغه څو د هدايت طالبي خدای غته د هدايت دروازې پرانېږي خديبه وي د عملي کې د خدای دونه او خدای زعمل لري لکه ایسان مردا وای ایسه علی سلام مخله خده داوی جواب کوئی خده اوی خک اول <سؤال> ما اولاد خوزنه لفاکی اولاد می فکولی خوزان لباوی پا مخلوقاتو کې فکرده وی زکی چی علاوه داخده اینا خطول مخلوقات تی نو چی مخلوقات داخده زی کیده اولاد کیدون اولاد خود اطلاع هم جنسی مخلوق دا خالق هم جنس کی دیش معدود دا عابد هم جنس کی بنده د مولا او د آقا و دا هم جنس کی نچی مخلوق د خالق هم ځلی نشي نو خدای بعد د دې خوند نه پات اولاد نیول د محتاجيه له امرا اولاد د فنا د مرغلا له اولاد نیول د شهوات له امرا د ترکیب له امرا اولاد, أولاد حاجت له لري خدای فنان له لري خدای شهوات له لري دا طول ایبو نوی خدا پاد دا ایبو نونا پاکتے اللہو آد اللہ وان یت تک دا ولدہ دا ما ایو مرگن رہے ای بٹھا ما ارتوی تاس عیسیٰ علیہ السلام تولی دا خدا جوی وائے وی آگا تاوی چی تاس مسلمانانم وی چی پلار اینونا نا خیر پلار ویسو کی ایو موقع اما هغه فکه دا چاپلارني هغه د خدای دیوي نو دا رم به میه په پلاسوت دا رم به دنیا کې پیدا شې دا ری پلاسوت دا رم به چر کې هر مخلوق پاول کې خپلن له لید نو به په دمه ښین په دای دیویان نشو غویا نه په خدای دیویان نشو آدم عليه السلام پلا رسول او خونه پلاوه نئی مورو او هوا بی بی مور صور پا هوا بی بی دادم السلام نئی پیدا دخز نده سوڑی پیدا کی دل کی بیش خز جو رو دی ده پارا وچی اولاد روڑی دخز نم اولاد پیدا کی خوده دادم علیه السلام نئی پیدا کرده او آدم ای پاکل دخطه نئی دو بی نو بی آدم علیه السلام بی پلاو بی مور وانی توولو ہا بی بی مورمانی ریسال سلام دې پلاواله من دا څه خبره راځه او داس ایسان چې دې همیشه چې دې مسلمانانو نوم شي کنه دوی مسلمانانو سره په دې خبره باس کی چیرې غزته په اسلام کې کومو خو حاصل دي وی بتا سره په دې کې باس کړي ان راز دا چې مون خو دومره حقوق ورته څومره بازار تمور کړه علیکتا سفر مانی خو دې زینه د خواږه خبره ورسوله نه هميشه د غلطو فرخودا کاری چې دیبه غیري زوري خبره لري هغه تاسو په خاص مباحثه کې اده هغه دنیاوي خبرهونه نه اول به يسعانو سره دا خبره کوي چې خدای يهودي کو دري نه دیبه تاسو ته یې ام يهودي هم دري نه دي هغه یو دري او دري یې ی درې کې دی نش درې یو کې دی نش نو او یو دی او درې دی لا غا دی یو زوی دی یو خپل نو دا دی او دای او حاویو چې قتل سوس تاسو پاتیدا کې فاضونې ګوري تاسو دا به وي مونږ ته خبرونه کوي ترڅو راځي دا هیڅ خبرونه کوي عالدنیا د یو دین د کوم ځای نه راووم دا ټول ضروري نه امر خدای علیکم دین رښتیاست ان لله وانا الیه راجعون خدای وايي لو عاد الله ان یتخذ ولدا ک خدای کوستی چې اولاد زان لو نیسی ولاستفارم ما يخلق ما عشاء وققدر به په مخلوقات کې چې کومي په خوې دا به سان لا وقته تاسو ورنوریا د مخلوقات نوریا او ملائکی دیارې مخلوق هو د خدای هم ما اغه د محاله ما اغه دغه محاله محاله سبحانه پاکته خدای دې تمامه ولا اله الا هو الواحد خدای یم القهار ذما بسته حركه سماوات دا دغه بوري دلیل دي, دي چې خدای اجازه عجبت نه لري خدای هر څه پیدا کول کی زوی په هغه سره ووري چې زوري چې زمور څم چې چې ر شي او کار خلق السماوات والأرض بلحق خلقه اكبر داكره دي اسمه النوزمكا بلحق ترشتياه يقوهر الليل على النهار راتاوي شپا وص يعني وص كما اكي شپا في راتاو اكي شپا زياداكي اغا شپا بجيه محكي مازي گرو موسى اغا شپا بجيه طور شپا را ويقوهر النهار على الليل راتاوي وص بشپا شپا لانده كي وص بيوك ا شپږ بږي په دیني کې ماسوتن ماخاني او پهوري کې ما زیګري نو ما هغه وخت کله شپږ کې کله راځکې ینه دا د هغه نظام دې چې کار شپږ دای دا نه چا جوړ کړې دا روز جوړ کړې دې کار و کی جوړ کړې دې کيو لیدر جوړ کړې نه کې امهره منځوک وا سحر شمس اورد غوا پاکار که الگولی دی مرا رسپومه دا چا پا یو نزام روان کردی یو خاصی لاری دید بارو یو منت نرواندیکیگی نروستو کیگی چه پیدا دی زمون نکونن لا پیدا نو چی نرو رسپومه روان او سر ایلا بشلو نیچر کن ما پا قطب لار نسپومه چر تا لا خطا کر قد دا سی نزام چی دی دا سرم رفاق نرازی تا دا دا که سرده معمولی دا اقل نکاره خدای پاک هستی با در طلاحار خبر نخکر دا دی وجه نا دا خدای نا امکار دا خیری دراجه دا خروخ آوره دا که دا دا, دا چا جور کرده روسوی رشیده دا ما جور روس مر جور کرده اون امریکی رام و اخر ده آنکه امریکین بار جور نو خلده ده دی. دکه دار دشمنان دیگه او بار از اون دشمنان دیم مسلمانان تا بیبریخنا خدر اون نو خلده در نظام نچه ده چون کیووس امریکین کن د خدای مخلوق تا د مخلوق د بخا دا پارده جور کرده نو د بخا و دا دجنا فارا غد دوست او د دو دشمن فاطمه لیکله ټوله ته درسته خانه وي خوښ ک ګورو وګه که تشکر ادا کزې او مانه خرست بم په شالي ورک او کوه ادا نه کوه نه مانه نو سو خير دې مل م نه د ماخري دې ګورو وي حساب برسټ کوه با. دنیا کې ورته سنوي وای و سخر شمطاء ثمر خدای یو کار کتابی کلی دی لگولی دی مر اصباو مئن کلن یجل لی اجل مصمّا دا پور لوان دی یو وخت معلوم و پوری ولی دا ضرور دا بامیشنی دا وختو دا سی یو وقتو چی دا اینو من دا سی وقت براشی چی دا بانی دا نظام بانی لکن سان یو وقتو تاسو پاک پلاسو چو پا تاسو سلک علم احکی نوی تاو سنونی سو ستاسی دی تا سپاته را سوسه تاسو کې نه و چاته او دا يم یقین چې 2087 کې به تاسو نه اسل کال راوست دي خپل اولاد ته وګورې دا مخکلو یو شرکت نو تاسو پلا ورو نه کوم په خپل هغو مستحق دا سه ب مدان جان تول تکشان ته ده خدا چه آمرو گود ده چه لان ده ده غروه رو گود ده تنور آسپا مهو گود زمون لان ده زمون رو چانچون لان ده چرگمون لانگا کو بچی روڑی یو کالب واپسی بچی علال ما شمیگی دره دره چه شپگر ده رو جنگی و چه یو میاس از پرلی چی راش دی باق که دمره پتنگانا او ما شی مولخانا پتلکه پیدا شی چی حیان باشی نو چی دره میاستی پس تا نور تیز شی دا پان پوچی دوشی اکرون ما شی مولخان برشی اما شی مولخانا تا پتر سلگی چی دا باق چا کر لگی کاغنه تا پوسی که اگوی دا باق خواه میشه چې زکر چی منگ دا غلو دا باقو چی تلونو هم باقو نو بل بارتو اوینا دا ستا عمر لگ دی در باق ستا عمر کی زیاد تی فا داسی او دا باغ نو آ داسی او وقت دا باغ نو باغ دی دا دنیا دانمارا اسپومی دا ټول لکه انسان پشان تی دی دانمارا اسپومی دوسترگی دی دا اسمان سار دی آ دامیند که خلای او خیطه دا او دا از مک او دا غنی پا داوی اختی دی دا دی جیحان دا, دا تور جیحان دا انسان نمونا د انسان دسترگی دی که زلان دے او خان گلالی دا کشان دا دی تور جیحان دا دسترگی دی مراس پون او دا وانی غنی اختیان دی دا حوی خیقان زمک اختی دی چی انسان مخ کنو بے عراق بے بنی دا ښه شاندار ټول جهان مخکنه را رسیدل کته څه سل کاله مخکدې مشرام نه تاسو دا صد سل کاله خلیه خواش پېتکاله مخکدې صدر وو وا چې مون نسو دازې نو دا شارلز مخکینه غهیناو یا کاله مخکدې کابلې دا مخ. دې بازار وو ملت ننلو نو او بوې صاحبونه به اور محدود زې کې او قلاګا درمازی بایو ساو کداران و مقرارو ها لارو کبا دیوی بلیوی لگینا فانو کم دیل بجده نوی بجده رستو را گلی لاروی یو او یا تیا کالا مخ که تانگی بای آمه وخ که بورتخل کو بگی صلو کنو نوپا که نشداغی نمخ که سلکالا کانو آوه نم بیداغی نمکاو ک هغه چې ګونو ولیدل د ډیر جر ځړځړ پټکی به وان مرید به پری ټولونه سانه به خو دې وویلم ګونه به وایول چتلی به پاسار کاره د سروقال مخکره په خور خلک را جمدی کې او صبری دا خلک باویونه پی دینيږي بدونه پی دینيږي اری بدونه چې دا د پیخور او سیدون کې وي همون بدونه چې دا د پیخور مخکره ناغی نه کالا محکی پان آرائی نو دا برو روزی پیخور بکنی دی پیخور چی فتح که دن موڑو کلو دا خلا شا جہان بادشا جوڑا کنن نو یو سحاگی فتح کنن ده دا دی پیخور پخوانی نمو بودیا بین نمو اگه پیش آور کن پیش آور تاجران ازه ناکه ده آلاروه ناکه سل کالداسی محکی که ده ما تا یاد دی چی دره اربا دنیا آبادی و پینزیش او سلوه اربا شواس دنیا داسی رفتار روانی چه پینزیش کالاکی با که جنگ ونشو لیتو میت دنیا دو چند کی دا چه سنگ زیاتی گی نا ده زیاتی دو بل طرف تا چه گوری کمی نڅيزي دي په اوږدي <نصالح> مودريږي به انسان نه وي د دې ادمه الله سلام نو محکم بالمخلوق هي ته جنوي لا جن نه بل بالمخلوق په دې ځمکه هغه ته حنوي لا حن نه محکم بالمخلوق په دې ځمکه هغه ته بنوي سومره دورومتې شې ودي د مخلوقاتو خدای پاک بدله خدای پیداګورونو کول خدای حمد دې مخلوق ور انسان توید آتا سکیه تتخ محکی ورستو بو را تبا کم زینا آگلی کم خوابز ایک نون خو حاموگ دی درست دوز دی یو راز با مور پروتی آچه چه صندره ویلی اگو اس پادوکی پخوروکی لیت کرید پاتید آسوشو آچه خلقوی صندره ویلی اسی پتونه خون دا اچه وستا چه صندره ویداغم یو رزنی که وین انسان کوي پر مخ کې اورستو تا ګوري دا به ځنني هغه په دې کې ها اورو دې اسمانه پهسر نه وي له <سؤال> کله مخ کې اورستو زور کم لې نه راغله کوم محافظه سلام <سؤال> لې دې ست دیوخه ته د خپل <سؤال> پاک <سؤال> حمد دې مخلوقات ته رسیدګ حقیقت نه ماش امره از يد نيشتہ نسالی تکبر که نو داری زیاد که مقل یا دی جنیا پا دی ها حدو پکی نو خلق السماوات والعرض بالحق خودای پیدا کلی دی اسمان نوز مکه پرشتیا دیو حکمت ندک یکویرو لیل اون نها را تاوی شپا تراس او را تاوی رس پشپا یعنی شپلندکی وزددکی کلا بنشان و سخرا شمس والپماد کړي کردی په یو نظام کې مر اصپو مئی کلو یجری لیا جلیم و سمم دا تول یو نیتی معلوم و پورد داسه نا چی دا بودری یوزا چې مخکې یو سیز نی دا بودری دا موجوده سانستانان بای دا نور پینزو کروڑا کال نو وی پا دی پینزو کروڑا کال تیر شوید او ای دا پینزو کروڑا کال گنجایش دی پاکی دا جرمه چه دا ختم شیخ مو هی چې چا پکې پیدا کړی د مخکیم ختمو ني زيروست دین پکې وې انا او العزیز قسم نکې د ستورو تا او خته هران مشه ده از مکه احساسیت نه لې پناکی انا اخر αρدا او العزیز خدایه له دې ارچا او بخونو له خوا خدای دښمنانو سره احسانات کوي چې کانلې ورتکې یاري لرې لرونکې د باور جامه سردار وای رېدا خدای نه زیات د حلم او د برتماره او د صبر خوان ستنه خلک ورتځي نه کانګل کای ملان نیټو په واستې ورکو لري کای اغه رزق ورک خلککم من نفس واحده توګور انسانه ته دا کړې خدای د یو نفسنا سمع جلال من هذا وجاء به خود پیدا کرا غی نفس ندار خزاں معربی نفس ادم لداغه نه نا نا پیدا کرا نو دلاند د داواله دی د دین نه خبر چې زفو نارینه ما مال زنا نام پکاردا یی په نارینه خود خو خزانه وری دل سستر گداس یو دغه په یو پرخانه چې سستر گداس چې داس یو کتر ته دغه دغه سي په ټنه پیدا کې دا دخوات آناستا دا وارا غطا کتا دمرا دنیا که سمرا خشتا خزی تیری شیلی یا اس تیارات نمکی دا پولو نا دا هوای بی خیز جیاتا اگر چیسی لور دن کو دکشانی دا, دا بی بیوا لی دو سا دیکھو ناری نالی اگر تا دیقو آیشا تیرا قورتا شو لی زبف تیلاس کو لی ملیکی را لینا نورم علیکی بے بے نو من نور ملائکه را له وارد شد. می زوسی گئ اسما ذکر. او من نفس واحده تاس پیدا کری خدای دیوم نفس نه آدم علی السلام ما ثم جعل من هذا زوجا به خلق پیدا کرد هغه نه خزر. و عن پیدا کل به جن زعم لبارید الله صارو پیدا کر. دا صاویونه غنه ټول مغل پیدا ری. کې انسان لري خدای سره یو اړیکه لري دا موږ پیدا اوس کومه باندې انسان نشتا نو کومه باندې نو لري نشتا نو وستا نه یو ګډرشته په شیوه چې نماز کنه لوان څه کومه خلیلہ دا ټول حضرت انسان لپاره انسان داخشيږي اوس کومه تدریزه له وخت په هیڅ نشته کومه کله انسان واستو نه یو په لږه امر ته په دست بومه ده انسان ده پاوپه ده اکره نده ده جن ذريه رانه هر تره رسوی نا پا سبومه اشه نشته نو پیوبشته نو چینشته نو نو نشته نو بودشته نو زناوشته نو گدوشته نو مهلشته نشته دست مو کشت با گمه اصحوم لو وړاندې باندې راته ونه لاندې خدای پیدا کرстаў څو لپاره په صحاوو کې 8 تا ځواد اته قسمه یعنی هتي جوړې او د 14 کې نه شو او خار خدای دې دا ټول لپاره کوم ذکر وکړ والله عام ذکر کوي ګډیو چیرلې گویا نمې فی پویجن یعنی عام جون د دې سره وسره دې استاسودہ دېنه په اخله لیوان سوړلکه دا دینا ورے پریکا ہے دا دے وفق پرے دا ات ساروی آن دی دا دا جند دی کان مرحان نئی آدائی نگا زناور گدوا مائرہ مستاسو دا جند اپارے پیداخل از تقسم جوڑے یعنی ات ساروی سلور ناری نو سلور یخلقو کم دے خدا جند پاراو چی پیدا کریئے سنگے پیدا کریئے یخلقو کم فی بطون اممہاتکم تاسو پیدا کریئے د مور پا خیٹو کی خلقا بعد خلق یو کیفیت بے پبل کیفیت فی ظلمات انسلاس پدریو تیارو کی دننا تاسو چې پیدا کریئے دا وارم غٹ پیدا کرینا پھر کب وقت پلان نزدیکی دا مور تاو دا وارم غٹ وی نو خزب تنگید نماشون چی پاکی دووشی نو پا مزا مزا رتیگی مور پیارو په تکلیف پویی گینا که دوانن خوادی بیو سال لدم روی لکه دا نسو نسو میاشتو ماشون پاکی تکی مور بنوکر دیدره پا داسی نزام ما می جوڑه د بی داسی تبدیلی دا دخلی پا نزاد کوله چیزا دمرا ناشنا انسان سترگی غوگونا پوزا دارگونا داتون نزام ما لدم برابر دغه زه نه نو خبردار نه پلام کوم ته وی چې توا له فارا کو ورسونه له ګانته پر به ور ورډول به ورجل او که دا وخت خبر کړي نو دي تلوار چې نو خو به دا وخت نه محکمال بچره وره نو کچمه ورډول پدا چې وګ کی ساتي ځواب وک دی پرېږي د غران نو ایډو څا کوي وروبه پ لومات خلاص په درتیرو کې دن نه دی یو د تیاری یو د رارحم د خاص اندام چې کومه کې دننه معشمی بیا په رحم کې دننه معشم په جلی کې یا ته پیروان وي یو د پیروان تیا ده یو د رحم د د خاص اندامیاره ده در د په دروتییارو کې دن نه یو اشنا کاین کا پیدا کوي. عقل در کې پیدا کی، استرګې در کې پیدا کی، غوګونه در کې پیدا کی، هغه تنه یو ډاکټر وسی امي او لیډر وسی هغه یو ماستګز ځالی کوم الله او رب کوم دروګر استاڅو خدای ما غه له دا, دا وی خدای نه چې ستانه زامه جوړ کړې دې بل چا تاسو سړي دا نه لګې بل چا نه کوي دا زار امید نه لره بل چا ته داونه چې دې روزي راځه له دې ورکه غریب لا نه دا غریب لا دا وی خدای روزي ور راخیته کې کومې درد راځي دې یا لګرا هڅه درو ژوندې در ګان کاپان نو کور سه وګړي روانه نو یو څو حکم فيه تاسو پیدا کوي په هیتو دا من دوکه خلقن ممبار خلقن په یو کې فيه د عین تخدل کې کیا کله یو شانتي شانتا خير کې مرغ جوړ کې معشوم دا پیدا کې دوه محکله په ټاکو تقلید ورور وسه نظر او د اڅه لوړ توفیق پا چروزي نا پا خیٹا کی جاڑی نا خان دی نا اسویلی نو ٹوفی کئی نا او دسماتی کئی راواتی دو سا بدل سی او دسماتیم شروع کی جا کی خلوپا دو هر سو شورو کی لازون اخ پیوائی آچه موری تی تو آچه تیرا کئی دا ددت نسکل که سباکوین لیوسکی دا چل وقتا چا دا هغه خدای و ایزعلیکم الله دغه غره است او خدای دې خدای ته صحکته نه دغه است او دې لاسامه دغه کومه نه ته ته توګه زلې او په شاله حاصله شي زالیکم الله ربكم دغه است او رات دې لا حول دا سي دا غدا په ته دا سي دې ون دي باطسانو تاو ايادو قلو يا مردارو لي اغنق يا مهلو جانو تازو قرد اخريتا مقابلة كيسا حسوية مرارا